Alapot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, azoknak szól, akik szerdán reggel akkor kapcsolták be a rádiót, hogy meghallgassák az Annu Budapest ismétlését. Kellemes délután kívánunk mindenkinek, kedden délután három óra után néhány perccel. Ez itt a klub Rádió, benne, az Annu Budapest az önök alázatos narrátorával, Pancstadde Miklóssal, Árva Brigitta szerkesztésében, kemény Dani gomnyomogatásával és Kismária telefonos kapcsolattartásával. 24.07.953, 953 illetve 2406 95 műsor telefonszáma, amely ma az Express Ifjúság és Diák Utazási Irodával, azoknak a táborhelyeivel, magával ezzel az üdülési formával, vagy nyaralási formával foglalkozik. Rendszeres ka sajtólevelezünk Kardos József ismét átküldött hihetetlen anyagokat az 1960-as, 70-es évekből, amelyek bemutatták ennek az utazásirodának a, a tevékenységét, meg azokat a vitákat is, amelyek körbeölelték a működését. De arról ment a vita, hogy olcsó, vagy nem olcsó, Mennyivel jobb, mint az IBUSZ, vagy kevésbé jobb, és hogy, hogy kik jönnek vele. Fapados turizmusként emlegették az Express utazási a, a működését, hogy milyen azt meséljék el önök. D.S. János mesélte reggel, hogy a szabadságíró irodába kellett bemenni, hogy az ember mit levelező lapot, hogy útlevelet szeretett volna igényelni. Én tudom, hogy ebből kimaradtam, mert nyifnyaf, nyifnyaf következik. Nekem nem volt útlevelem, tehát mint a mókus fenn a fám volt az útlevél úgyhogy nem utazhattam külföldre, de biztos volt olyan, hogy egy Express által szervezett rendezvényen részt vettem, mert ha igaz, hogy a szegedi ifjúsági napokban is benne voltak, akkor én is abban biztos benne voltam, meg ha volt mondjuk közük a, a hajógyári szigeten tartott fesztivál, az, ami még nem sziget fesztivál volt, már pedig volt, akkor azon is voltam. De hát hol voltak önök, kedves hallgatók? Tehát 24 07 93, 24 3, meséljék el nekem, hogy működött ez az iroda, halló! Heló, szia! Na azért tegeződés, mert a Csaușescu-ról mondtam két jó dolgot, talán emlékszel pár éve. Na én az Express 1969-ben utaztam uh -huh. először, ott ismertem meg az első szerelmemet ezen az úton. Üh, tényleg eléggé fapados volt, aztán 1977 nyarán volt egy pár hónap szabadidőm és ezt kihasználtam úgy, hogy a, amelyik nagy újságban, nem tudom már melyikben olvastam egy hirdetés, hogy az Ide felvenne idegenvezetőket, jó német nyelvtudását. Német nyelv Németből éretsegiztem, tehát nem voltam teljesen gyenge. Yeah. Jelentkeztem, bementem a Szabadság 15-be, ott meg se kérdezték, hogy tudok-e németül, kérdezték, hogy vállalok-e s bejövő csoportot, mondom, vállalok. És Pár percet beszélgettünk az általánosságokról, és azt mondták, hogy jó, menjek le egyen mellette lejjebb, úgy a pénztárban felvettem az előleget, amivel a német csoportnak fogom fizetni a azokat a költségeit, amiket nem utaltak még el, tehát a vonatjegy, meg a szállás, meg ilyesmi, azt kifizették, de valami hatalmas összeget felvettem Hétterem úgy, utazás. hogy csak aláírtam. Tehát, hogy egy kamu nevet írtam volna, és lelépek a pénzzel, akkor akkori számítások szerint több hónapi vizetéssel elsétálhattam volna. De hát nem ezt tetted. <há> nem, nem tettem. Megjött a csoport, vártam őket a Keletében elvittem őket a hoteli ifjúságba. Hoteli ifjúságban megszálltak én, mivel onnan kb. 100 méterre laktam. Én a szüleim lakásán aludtam a Mama Hotelban, Aha. és hajnalban bementem a szállodába hozzájuk. Ők akkor már készültek reggelizni, és a szemem láttára történt meg az a sztori, ami sokan nem hisznek el. Az orosz csoportvezető, egy nálam egy-két éve ö, idősebb ö, ö, fiú elmagyarázta, hogy hogy kell használni a filteresteját. Nem vit, tényleg ott történt. Tudod, hogy, hogy tegyék be a filtert a szájukba, és így rá forró vizet. <gül> Na jó, ezt, most, ezt én é, sem hiszem el. Ezt jó, ne, ne hidd el, én láttam. És azt is tudom, hogy a, mivel készült egy pár fénykép, eljutott az Expressbe is egy néhány fénykép ebből, és kiissúgták a svácot. De miért? Hát nyilván, hát, nyilván úgy mert... voltak vele, hogy hát azért ez nem szerencsés, hogy Hát nem, hát a szovjet elvtársa hogy lehet ilyen viccet csinálni? Ja, értem. Tehát ez a magyar srác ez... Volt, aki a szovjet csoport tagjainak mutatta, tehát nem orosz. magyar magyaráztam el, hogy hogy kell, hogy kell a teafiltet használni, mert a viság nem rendelkezett szamovárokkal. Aha. Hát ez tényleg jó, most, jó. Utána megnéztük Egret, ott már voltam, aztán elmentünk Miskolcra vonattal. A vonatnál megkerestem az Express föliratú buszt. Egy Hollán busz volt, csak rá volt írva egy Express, odamentem a sofőrhöz, és kérdeztem, hogy ide valós vagy? Azt igen. Mondom, jóval megnyugtattál, mert én életemben először vagyok Miskolcon. Miskolcon. És szeretném, hogyha te elmondanád magyarul, hogy mit látunk, én meg majd. Lefordítom. fordítom. Fordítom. Németre. Éppen ezt végigcsináltuk, nagyon elégedettek voltunk. Amíg ja, Budapesten volt egy olyan sztori, hogy Igaz, hogy Budapesten éltem előtte 21-néhány évet, de hát nem tudtam, hogy hány magas a hősök terén a Gábiel Arkangyal, meg milyen uh -huh. magasan van a csillag a, a parlament tetején, És uh, ott kaptam egy silabusz az Exverszben, németül ráadásul, és felolvasnom egyszer csak, uh, valaki hátul, elkezdett cikizni, engem, hogy rosszul olvasok. Felálltam, hátra mentem meg, mint egy osztályfőnök olyan voltam. Ki volt az? És akkor ott behúzta mindenki a nyakát, és aki legkevésbé húzta be a nyakát, annak a kezébe adtam, mondta, menj előre, és olvast felte. <sínt> Jó. Itt, itt most hát, diszkréten köhétsen köhé nem kellene, hogy ez. Jó, hát jó. Amúgy, amúgy volt a komá pedagógusi végzettségem, mert mérnök tanárít is Azt Hallom. Ja. Jó, igen, a gonoszkodást megtanultam. Na, Aha. és ö, ezt, ezt csak egy rövid ideig csináltam, ezt az expressznézt a németet. Pár évvel később volt a. a Magyar Rádió szervezésében egy aluljáró vetélkedő, ez egy karácsony első vagy másnapján napján volt, Igen. azért, hogy a, a, a felkiáltás az volt, hogy nem csak pacal vacsora, meg utána ultiparti, uh -huh. hanem az, hogy az ifjúságot ne hagyjunk az utcán lézengeni, hanem hozzuk le őket az alujáróba. Akkor még nem nagyon voltak, a leszek, és, és műveltségi vetégedőt csináljunk. Mit a Isten? Megnyertem, és kaptam egy kétszemélyes... Német utat. Soproni, nem, nem, Soproni disznótoros... Ö, az, is az is Express volt? Hétvégét. Az is mm -hmm. Express volt? Express, az Express ajánlotta föl. Érteni. És mit ad Isten? Még Tombola jegyet is vásároltam is. Senki se hiszél, hogy véletlen pedig ez is az, nem csak a teafilter. Jó, jó, jó elhittem. A fődíjat, mit ad Isten, két napo, kétszemélyes, kétnapos uh, Soproni uh, disznótoros. Hát én akkor a, a völgyi, ha jól emlékszem, völgyi Istvánnak hívták az Express igazgatóját, akkor... Igen, Igen ő... Hosszú, hosszú évtized, azt hiszem, hogy egy negyed századon keresztül, vagy még tovább volt ő a, az igazgatója. Itt van előttem egy interjú, amit a negyedszázados Express Éfjúsági és Iroda igazgatójával készítenek. Két rúgnás interjú a Magyarország című, abból. És ebben hosszasan beszél egyébként a, a tevékenységéről a völgy a istván. Engem kihagyott, ugye? Ki, ki, ki? ez nincs Jó, benne. A megnyugodtan, nincs megnyugodtan. benne ez a filteres. Te a filteres történet, és a, a, a soproni disznótoros meg... sem. Na, és akkor írtam a völgyinek tegezve egy levelet, hogy mint kolléga, Igen? Tegye meg, hogy mivel én nem eszem disznóhús, nem, nem vallási alapon, hanem az egészség, stb. Mert nem vagyok sem muszlim. Igen? De, és. Megkértem, hogy cserélj, valamilyen útra cseréljük be, és nekem egy Istambul akkor nagyon tetszett, és képzeledett Budapesttől egészen Isztambuli, kb. 4 km autópálya volt, milyen klassz lehetett ott az az út. De akkor elcserélte neked az István? El, el, el ráfizetéssel minimálisan. A volt feleségemmel elmentem erre az útra, ami két nap oda, két nap vissza, és ott voltunk, lain, nem tudom én, nem tudom négy-öt napot, tehát egy picit hosszabb volt, mint egy hét, és az egész belekerül nekem 500 forintomba. Ez elég jó hangzik, hát akkor az életed összefonódott az expresszel. Hát igen, igen, igen. Tök jó. Na, akkor ennyi. Köszönöm Hagyog szépen, viszont hallásra, Igen. szervusz. 24 2406953. egy gazdag élményekben, gazdag történet hallottunk az Express Diák Ifjúság és Diákutazási Irodában történtekről. Arra biztom a hallgatókat, hogyha van hasonló emlékük, és ha valaki ott volt ak akkor, amikor ki kellett próbálni a teafiltert szamovár helyett, az szintén mesél. el. Halló? Sziasztok, Sziasztok, Sziasztok, te nekem négy kellemes élményem van a represszel, csak röviden, tömören. Uh -huh. Először gimistaként voltam ott egy ilyen express táborban Balaton mellett. Igen. Na most az árul csak annyit, hogy sátorban vaságyott teljes ellátás, 100 forint volt egy hét. Igen. Ami szerintem egy elég baráti ár volt, hogy kaptunk napi háromszori hátt. elviselhető kaját, egy hétig el lehetett rajta lenni. Voltak mindenféle sportprogramok, meg minden este jött valaki aztán zenélt, vagy mondott valamit. És voltak ezek a szóthajók, ezek a vitorlások. Hmm. Azon lehet, tehát menni de egy hát, ezt a, ezt a ezt két órás kört. Aha. Na, ez, ez, ez volt benne ebbe a 100 forintba. Plusz hát még az úti költség volt. És én biztos jól éreztem ott magam. Aztán egy évvel később elmentünk szintén táborba, de ilyen saját befizetésben, amiben csak a sátor volt benne, meg az ágynemű. És azon magunkat érelmeztük. Hát ott nagyobb volt a szabadság, mert mehettünk ide oda, mert nem voltunk oda kötve a háromszori étkezéshez. Az is nagyon jó volt, aztán ami a legmarkánsabb élményem volt, az érettségére kaptamunk szörejtől egy Moszkva-Leningrád utat, szintén expressze, azért kéthetes túra volt, és persze onnattal mentünk mindenhova. Hát tényleg elég fapados volt, mert a négyágyas hálókocsi az elég érszűk volt, de Fiat 18 évesen hát az ember bújnak vette az egészet. Képzeld el, hogy 1978-ban volt egy, és én azt nem tudtam, hogy az Expressnek is volt ehhez köze, de volt egy ilyen öt próbával az olimpiára nevű Igen, sportmozgalom, Igen, és én annak keretében voltam, szerintem balaton szép lakon, vagy balatonszéplak felsőn, egy ilyen egy hónapos vagy három hetes táborban, ami valóban ilyen sportközpontú volt, tehát, mit tudom én, az elé meg kellett nézni, hogy az ember meg tudja -e csinálni 25 négy fekvő fekvőtámaszt, meg, meg tíz normál fekvőtámaszt, és aztán a tábor végén is ezt így ellenőrizték, de hogy egy ilyen sportos és ilyen jó hangulatú hmm. tábor volt, ahogy így, így visszaemlékszem rá, semmi bajom nem volt vele, akkor még nem szóltak, hogy, hogy éppen most manipulálnak. Hát, vagy ezek ezekben az olimpiai én is indultam, de mondjuk semmi ilyen eredmény nem értem, el a sportról Persze. És aztán a, a, a, a Szovjet úttal egy érdekesség volt, amikor megint csak a Szovjetunióban első reggel a, szállod, a, a első délben a szálozába lementünk ebédelni. Ez melyik város volt? E, e, Most Moszkvában Moszvába. volt. Egyen szintén négyágyas sapados szálloda volt, de mondom, ez nem volt akkor gond, és elink tettek egy tányéron, hát amit mi savanyúságnak nézzük, mindenféle zöldség volt. Senki nem kezdett hozzá, mert vártuk, hogy na most akkor hozzanak hozzá valami kaját is. És hát a idegenvezető mondta hogy bocsánat, ez az előétel, nem az azért nem kaptok mást. És akkor nekiártunk zöldség, savanyintott zöldséget egy előételnek. Mm. Egyébként nagyon klassz volt az út, mert tényleg Hát orosz szakon végeztem a gimnáziumban, tehát üstünök többet tudtam a, a Unióról, de minden, amit én tudtam, hogy azt érdemes megnézni, azt megmutogatták nekünk. Igaz néha rohanásban, mert például az ermitásban volt összesen egy óránk, és oda mondjuk két nap kellett volna, de, de azért mindent láttunk, de ez teljesen jó volt. Voltál-e a Leninmauzolomban, Mávza lé Természetesen, az kötelező volt. Csak olyan szervezésbe csináltak. Hogy van a protekció, hogy akkor nem kell kiállmunk a sort, hanem volt egy oldalajtó a szervezet csoportnak. Na jó, ezt már, ezt nem hiszem el. Tehát De. apám 40 éven keresztül ezzel ugratta anyámat, hogy anyámnak külön kihozták lenint a, a mauzóleumból, és én sosem hittem el, hogy, hogy volt egy ilyen, egy ilyen ezek volt. csoportoknak volt. hátul nevitze. Tényleg? Volt a szervezet csoportok részére volt egy ilyen, hogy, ne Tudom, hogy nekünk ö, ö, időrendünk volt, hogy mikor hova kell menni. Igen. Tehát úgy be voltunk oszva, mint a katonaság. Ébresztő reggel, 7-kor, reggeli fél, 8-kor, 8-kor indul a csoport. És hát tényleg katonásra be is tartották. Uh -huh. Aztán utaztam a legendás Kraszler Strila a vörösnyíl expresszen, nah. ami hát, külön szám volt, csak az a baj, hogy szöveget kellett hallgatni közben. És honnan hova vitt ez a vörösnyél Erről nem hallottam. Moszkvából, Boszkvá Leningrádból. Értem. És most az olatvágy mentett Helsinkibe, aztán de, Helsinki az nyugodt. De, de mi csak Leningradig bentünk el és na, tehát ez volt a, a szolvétult, ami mondom kicsit katonás volt kicsit fapados volt, de, de mindent láttunk amit látni kellett és utána aztán, amikor Külker később külkeres lettem, akkor uh, voltak ezek a legendás Külker Olimpia szívű rendezvények, Igen. aminek a tavaszi serjétező után uh, minden szeptember első hétvégén volt egy két és fél napos express tábori ilyen nagy döntője, uh -huh. ahol a Külker épsziság színe lejött uh, sportolni. De, megmondom őszintén, a sport volt a mellékes program, elég sok közösségi esemény történt ott, ahol meglát Tugadtuk a helyeket és ismerkedtünk egymással finoman fogalmazva. Jaj, nem kell finoman Egy... fogalmazni. A szeretett nyelve volt, a közös nyelv, ezt olvastam a Verőce Marósi táborról, hogy ott a, a, a szocialista tábor ifjú leányai, illetve ifjú fiai, és a, azok így barátkoztak egymással, és hogy, hogy hatalmas nagy felszabadultság volt, és mindenki mindenkivel zárójel nyilván nem, persze. Na, na. Ugy, ugy, ugyanez volt a Külker Olimpián is, és volt egy olyan szabály, hogy uh -huh. ami a verőcén történik, az nem ér. <gül> <gül> Igen, értem. És ennek, és ennek most ezt meg nem fogod elhinni, de volt egy olyan esemény, hogy egy férj és feleség ugyanabban a négy ágyas faházban aludt. Igen. A férj egyik ágyon, a feleség másik ágyon. Igen, ezt el tudom képzelni. És nem egyedül, Aha. És nem egyedül, majd reggel fölkeltek, és a férj és feleség kéz a kézben elment reggelizni. Hát jó. Hát, Mondhatnám azt is, hogy itt tiszta fertő. Hát kinek... De berüljük a belőle, részéget, persze, igen. Én, én, én ezt így szoktam mondani, mert hát akinek ez jó, akkor az egészségére. Mert azért volt az nagyon kemény... És a szocialista is. elkölcsökkel mi lesz? Hát, azokat, azok hétvégén volt. Hétvégén a szocialista elkölcs is pihen. Ja, értem, értem, értem. Hát jó. És és mondj, és mondjuk volt, voltak azért olyan kemény sportemberek is, és most tényleg ezt szó szerint mondom, Igen. akik egész nyáron tépték magukat, vagy a terepfutást megnyerjék ketten-hárman, és nagyon, tehát nagyon komoly versenyek is voltak, meg voltak komoly összeveszések is különböző sportezményeket, tehát azért az is valahol szerepet játszott. Akkor, amikor te ott voltál, és volt ez a külkeres tábor, akkor, akkor még zenekar volt, tehát mondjuk az ízt játszott, vagy a, vagy a kartágó, vagy akkor már DJ volt, DJ. És oké. Este általában nem volt ilyen diszkó, minimális program volt. Igen. Mert mondom, inkább a külkeres fiatok egymással voltak elfogadni. Na jó, de ke csak talán... kellett valami zene. ha hát volt valami zene, ott a, a, a szálló túloldán, ott volt ez a... Nem tudom, mert nem, nem voltam ott. De azt tudom, hát hogy az egy ott, egy volt, ott e volt egy Georgi nevű kocsma. Na, azt én nem tudom. Volt egy bota, nagy vendégrátú a... egység, ahol volt az étterem, meg a büfék, Igen. meg ilyesmi. Ott esténként volt valami e, diszkó, meg Értem. ilyesmi. De hát, az viszonylag kevesen voltak, mert viszont e, elég sok elszórt kocsma volt a, a tábor. Ez írtulatos nagy tábor volt. Igen. Egyik végétől a másikig olyan két és fél kilométert lehetett gyalogolni. Tehát ha az, az egyik végétől a teleputásról Értem. át akartál menni mondjuk a, a foci az egy negyed órás kemény gyaloglás volt. Az tényleg nagy. Tehát Azt el... olvastam, hogy nyarant olyan 50 ezer ember tette ott tiszteletét. Is és volt egy központi épület, amiben természetesen a szervezők meg a külker laktak. És egyszer volt egy olyan külker olimpia, hogy péntek déltől, vasárnap déltől, de ömlött az eső. Igen. És a faházon belül folyt a víz. És olyan volt, hogy egy szoba valahogy megügyült, és a fordvásnak azott némi jattal megkaptam a szobát. Igen. Hát a kétágyas szobában nyolcon aludtunk, és legalább ötven eljöttek oda fürödni. Ez jó élet kényelmes Két Kényelmes kétágyas szoba az egy-egy egy tömegszállásra emlékeztetett, de az is hát olyan az a dolgozók, hogy külön mentünk le, meg jöttünk haza, és egyszer a nyugatiban óriási hát én Riadalmat okoztunk a szervek körében, mert aki, a klükkerem aki szervezte az egészet, fölálltak két sorba a peron két oldalán, Igen. És elkezdték kiabálni azt, hogy szervusztok. Átvette körülbelül 1200 ember, és az üvöltötte a nyugati csarnokában, a szervusztok, és az a pár rendőr, aki ki volt vezényeiben csak úgy normálisan, mert hát semmi nem számítottak. Olyan ilyettek voltak, hogy mi lesz itt, és csak egy jókedvű, felszabadult elköszönés volt. Hát akkor Sze -sze csak egy ilyen jó... Értem. Akkor tudnám idézni ezt. Jó volt, jó, jó, jó, jó, jó, szép volt, és nekem csak szép emlékei vannak róla. Szervusztok! <ride> <pai> Szia! Szerv szervusztok! 24, 953, de 24 az Expressz Ifjúság és Iroda programjai, maga az Iroda, a munka, erről szól ma az Annó Budapest itt a Klubrádióban. Haló, jó napot kívánok! Oktobács Udolsz vagyok. Üdvözlöm, pan <Szor> Hát életem legboldogabb időszakát töltöttem ott, nem csak én, mert fiatal voltam. Közel 30 évet dolgoztam az Exzertifűsági és utazási Iroda szabadságtéri központjában. Hogy? 1970. októberétől 1999-ig, kis belföldi előadóként, aztán később jósorsom a belföldi osztályvezető és belföldi idegenforgalmi igazgató helyettessé tett. Hát valami rettenetes sok, csodálatos élményem van az utazási irodával és minden előtt szeretném leszögezni talán szakmai elfogúságból is, hogy a magyar idegen forgalomnak a csapkás kiképző bádisa volt, mert az ibusz, ibusz mellett én úgy gondolom, hogy a szakma nagyjai, hagyj legyek be elfogult, uh -huh. hát innen kerültek ki. Szóval tolulnak az emlékek jók, szépek, humorosak. Egyet azért szeretnék leszögezni, hogy kiváló szakmai kollégák voltak, és még egyszer mondom, hogy életem boldog időszak. Akár Önnek még talán Völgyi István lehetett az igazgató de utána Mi is az igazgató mi a Völgyi Irábó dolgozta most aztán a Tarszígula a... A, a, a Tarcsa Irát is átéltem. Hogy ha, ne minősítsem, ég és föld, ugye a, a Völgyi időszak. Kiváló programjai voltak az szpesz Uram, és... egy, bocsánat, egy, egy, ha hagyd kérem egy türelmét, hogy egy, hogy. Egy, a hírek gyorsan elhangoznak, és aztán meséljen. Legyen hogy. olyan kedves, jó? Köszönöm szépen, tartsa, vagy visszaívjuk? Hogy Tartom legyen. Akkor. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.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 Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Folytatódik az Annó Budapest itt a Klubrádióban. Ma az Express Ifjúság és Diákutazási Irodához kapcsolódó történetekkel szórakoztatjuk egymást, illetve tanulságos próbálunk meg leszűrni, és Novák úr van a vonat túlsó végén, aki, eh, be, hogy is mi is volt pontosan a, a, a titulusa? El... Én, én, én a belföldi osztályvezető, belföldi osztályvezető voltam osztályvezető. a végén, uh -huh. a belföldi idegenforgalommal foglalkoztam mindig is, és ugye közel 30 évet töltöttem az exközpontjába. Hogy került oda? Teljesen véletlenül. Úgy, mint az első hallgató, hogy, hogy látott egy, hirdetés, hogy, hogy egy hirdetést, hogy idegenvezetődött? A hirdetést, bemüntem, meghallgattak, azt mondták, jó, belföldi üdültetési előadó lettem, és a különböző ifjúsági turisztikai üdülésekkel foglalkoztam kezdetben. Az előző hallgató már beszélt arról, hogy az Állami Ifjúsági Bizottság által dotált ilyen ifjúsági turisztikai üdülésekbe vett részt. A KÜT, ilyen hülye rövidítések a... voltak a ködékiskolás tábor, uh -huh. az EFÜ, az Egyetemi Fiatalok ültetése, vagy a MEFÜ, a Medigazdasági Fiatalok ültetése. Ezek kapcsolatosan, hagyd mondjak el ezt, Tori, ugye uh -huh. a Medigazdaságban dolgozó fiatalokat, a szezon kívül jöttek fel a hotel ifjúságba, életükben, nem láttak még Budapestet, fővárost, és volt, aki az első villamostól rettegett, és bezárkózott egy hétig, de... Olyan feladata,im is voltak, hogy helyszínen mi kellett egy olyan időzelbe bűncselekmény, hogy a reggeli lekvárokat földobálták a szoba plafonjára, és akkor fel kellett menni, és akkor leszettük és jegyzők, hogy mert vettük megpoztol, vagy kérem szépen, igen, ez egy izilekvár, igen, ez egy, ez egy eperlekvár, és így tovább. És volt persze olyan vidéki fiatal, olyan medigazságban dolgozó fiatal, aki életében nem látott fürdőkádot, megágyazott benne, paplanok betakarózott, és aztán, amikor fázott, akkor Meleg vízzel engedte el, szóval hihetetlen sztorik. Villámhárító másznak a hotel az egyik emeletről a másikra, csajózás ürügyén. Szóval dorulnak az emlékek. Ezzel kezdődött nekem a kis pályafutásom az ilyen ifjúsági turizmussal, uh -huh. vagy turisztikai formákkal, és aztán hát a belföldi idegenforgalom osztály, vagy belföldi osztályvezető lettem. A belső idegenforgalomban azért hagyjam elmenjen ki, hogy az Express azért nagy hatalom volt. Az nyilván, tehát az, az kiderül, hiszen rengeteg tábor tartottak, rengeteg Én rendezvény, van. nagyon sok ingatlan az volt az, az Express kezében fiatalnak szerveztünk, mondjuk országjáró az tehát uh -huh. kb. 250 ezer volt az ön belül, akik autóbusszal különböző próbáltuk tematikus országjáró tanulmányi kirándulásokat szervezni. Értem. Aztán különböző rendezvények, tavászi vakáció a vakációzó fiatalnak, és az ország rok együttesei, krémje ezek fölléptek a Sopron füsségi napokon, a Szeged füsségi napokon. De ugye a kis ezzel ifjúságért mozgalom keretén belül. Egyébként a KISZA nem sokat szólt bele, hát ez egy olyan szakmai szervezet volt, ugye, hogy elvárt az, hogy, hogy az ifjúságot, az ifjúság politikai szempontokat, a turizmus eszközével szolgáljuk. Hát A turizmus eszköze olyan volt, mint a arra az olimpiára, az előbb már volt szóra az ötpróbás mozgalomra. Igen. A lényeg az, hogy mindig be kellett csempészni egy kis testnevelést is, egy kis ott a turisztikai akcióba, tehát a szeged ifjúsági napokban nem csak a Boris Godunovra kaptak belépő jegyet, mi meg a fiatalok egyből eladták, meg elpasztolták a esti szabadtéri előadás egyeit, hanem ott is voltak is kis kis. kis ugri mozgalom. úgyhogy az kétségtelen, hogy, hogy egy nagyon szervezett idegenforgalmi program volt a magyar, magyar ifjúság. Ugye itt arról volt szó, hogy, hogy az Express az csak társas utazásokat szervezett, tehát egyéni utakra nem nagyon lehetett jelentkezni, tehát mindegyik az társas volt. Igen, ez így igaz. De hogy, hogy, hogy önökön keresztül lehetett útlevélhez jutni? valóban rajtunk keresztül lehetett útlevélhez jutni. Tehát, ha mondjuk én előveszem a, a, az Expressnek a őstél tavasz az Express Ifjúság és Diákutazási Iroda ajánlatait, most hirtelen nem találok még magyar utakat, mert elsősorban szilveszteri utak vannak, Moszkva, Leningrád, Leningrád, Prága. Az a belsődi katalógus, az bizonyán nincs az ön kezében. Nincs, nincs, nincs. Különból belsődi kiadvány, ahol, ahol a különböző útvonalak és különböző az nevezett. Az nem Azért terjesztette az ország irodalmi, történelmi értékeit, az Értem. az útvonalak, és különösen a, a belföldi csoportkísérők, akik az idegenvezetők belföldi válfaja volt, aztán később ezekből lettek a nemzetközi idegenvezetők is. Tehát egy, egy külön kiadvány foglalkozott a belföldi turizmussal és a belföldi kínálatokkal. könyvkiadója is volt az Expressnek, tehát kiadványokat igen, igen, is igen. adott ki, nem csak ezt a katalógust, hanem útikönyvek hanem is jelentek meg az express igen. Igen, igen, igen, igen, négy igaz. Így igaz. Mondom, én, én a belföld idegenforgalmas a, a, nem, a nem, nem igazán idegenforgalmi feladat, amikor ez a tömeg sport ez az, az aranyelvés és az olimpiára igen. a hatáskörömbe került, hogy úgymond hogy vezényeljem le az első polotonátuszást, vagy vezényeljük le a körül körülfutását, vagy a téli túrákat, ez ilyen öt próbából állt, hát az iszonyú élmények voltak, és ezt is meg kellett tanulni, szóval egy Balaton átusszás levezényélni, az nem biztos, hogy ugyanaz, mint egy szállás biztosítani, vagy egy étkezést megrendelni. De ha ön azt mondta, fölvette a telefont, akkor még nem volt mobiltelefon, pontosan tudjuk, fölhívta a, amit tudom én, a, a, a Balatonfüredi, vagy a, vagy a Tihanyi önkormányzatot, tanács volt, hogy, hogy hát lenne egy ilyen rendezvény, akkor, akkor megnyíltak a... a... Már is partnerek voltak. Szóval amikor nekem össze kellett szedni mondjuk 50 csónakot a, a, a, a kölcsönzőkből, és mondjuk kitalálni, hogy az úszókat, azt most hogy kísérjük, úszó vagy mi a fene legyen, Igen. ennek a tárgyi, technikai, személyfeltételei feltételei, ezek, ezek villámnyosan megnyíltak. Ilyen szempontból volt egy politikai hátszér vagy egy politikai feladat, és amikor azt mondtam, hogy nekem kellene a csónakba személyzet, és a ifjú tették tettük bele a csónakokba, akiket elláttam egy ilyen túlélési csomaggal, és aztán a Felének viszonyából, a fele hörgött a hullámoktól, majdnem hogy őket kellett menteni, és hittem, hogy sitre kerülök, mert egyszerre nem voltak hajlandó, visszafordultak, mondom, hol a Istenben van az úszó. Jaj, hát én nekem hányni kell, én nem bírom a Rettenet. és mi volt? Aztán később, ugye a vitollás, sok biztosították például ennek a úszófolyosóit. De a lényeg a lényeg, hogy ezek a tömegsport akciók, ezek, ezek nagyon speciális, nem egészen idegenforgalmi feladatok voltak, és egyet még hagy mondják el a J Körülfutásánál ugye nem volt telefon. Én gondoltam, hogy az eleje új szét fog szakadni, félprofit indulnak, a kicsit, kicsit béna amatőrök meg le fognak maradni, hát jó lenne itt valami telefonos összeköttetés. És akkor kitaláltam, hogy hát kérem szépen, taxival megyek majd a elején, a végén is egy taxi, aztán a taxi, azok már tudtak egymástól beszélni. Igen. Igen, ám de mondjuk a Sukorói hegy, vagy nem tudom mi fene, annyira leárnyékolta a lehetőségeket, hogy azt hallottam, hogy a keletinél kocsit keres a taxivállalat, de én az isteneset tudtam beszélni, hogy gyerekek, mi van a végén, hogy állunk, mi a fene lesz, rá nás, rossz helyre tettem a, a, a, azt az a elsősegélybázist, ahol, ahol kaptak egy kis hűsít, vizet, és mit tudom én valami túlélési kaját. Az utolsó 5 kilométer nem volt egyetlen egy ilyen bázis. És sem, úgyhogy azt, azt, azt szakmai nagyon el lesz furszja. Hát És akkor ottan lihektek szegények, Jaj, hát hol egy is vizet élni, Na, a nagyerek az első öt kilométerre Igen. telepítettem, ezt nagyon elettázva. El Melyik a legemlékezetesebb emléke, vagy vagy, vagy a legélesebb, vagy a legfontosabb emléke ebből a 30 évből? Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon nehéz. nehéz nehéz ilyeneket kiemelni. Talán voltak olyan szegedi ifjúsági nap, talán az nagyon emlékezetes volt, ahol reggeltől estig a tiszára épített ilyen úszókompon a magyar rock élet jeles képviselői adtak egyfolytában koncertet, reggeltől estig a t mobiltól a Eddán keresztül én nem tudom mi ki, uh -huh. és a két forintos dalnál úgy röpködtek fel a két forintok, én, én, a, én a színpad mögött ültem egy, egy hangfal árnyékába, hogy hogy hogy majdhogy nem megsérültem a sok fölrepülő fém két forintosról, és tudom, hogy a, a helyi szervezőbizottság aztán azt mondta, hogy hát Novák úr, ne, ilyen rendezvényeket ne hozzon ide, mert rettenetes, hogy a városban milyen körülmények alakultak, ilyen rossz emberek itt üldögáltak a fűbe, és hát oltári milyen tömeg mozdult meg, és... Ugyanakkor nekem jó érzés volt, hogy az Express keretén belül külön vonatok, külön buszok, tucatjaival egy ilyen jellegű rendezvény ennyi embert megmozgatott. Köszönöm szépen, hogy elmesélti ezt. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Novák úr volt az Express Ifjúság és Diákutazási Iroda belföldi osztályvezetője a vennőünk az elmúlt néhány percben. Ha önnek is vannak hasonló emlékeik, akár Verőcéről, akár Szegedről, akár külföldi akkor azt meséljék el nekem. Hello, jó napot kívánok! Sosnet nincsen, Árja vagyok, én vagyok a napban. Igen, hegy. ön, ön, ön. Uh, én uh, szintén idegenvezetője voltam az Express-nek, méghozzá úgy, hogy gimnazista a koromban az Express támogatásával a gimnáziumban a nyelvszakosok tanulhattak idegenvezetést. Tehát, mint egy ilyen külön tárgy, volt, mint egy fakultációt kell elképzelni. De jó. Utána az Express-nél vizsgáztunk, tehát rendesen buszon. Én oroszul vezettem, mert orosz tagozatos voltam, és ezután az Expressnél minden nyáron dolgoztam, úgyhogy én közben főiskolára jártam. <kül> és hát a, a, minden szlávnyelvet oroszul vezettek, Igen. tehát az azt jelenti, hogy a szerbektől a bolgárokon át minden szlávnyelvet oroszul vezettünk. Uh -huh. És a másik, ami nagyon érdekes, hogy úgy jöttek a szovjet turisták, hogy ők a, a, egy más nyomtávon ugye elmentek a mai ukrán-magyar határa, illetve akkor a szovjet-magyar határa. azt egy más nyomtávon átszálltak vasútra, és általában Szolnoknál vette fel őket az expressbusz, tehát az idegenvezető leutazott Szolnokra, megvárta a, a, a csoportot, föltette a buszra, mert egyetlenül nagy buszhálózata volt az expressnek, uh -huh. és utána az országba körül vitte őket, majd visszavitte őket szolnokra, ott visszaszálltak a vonatra, és utána az Záhonynál állt a ja, másik nyomtávra. Tehát ezért nagyjából tíznapos utak voltak, és például ebből rengeteg ilyet vezettem, és ott mindig az volt az érdekes, hogy mindig utazott politikai tiszta a szoporttal, amit uh -huh. mi nem tudtunk, hogy kicsoda az, de egyszer engem majdnem feljelentettek azért, mert eltitkoltam, mondta a politikai tiszt, hogy én eltitkoltam, hogy az utolsó 20 az nem csak Szent István ő, királyunk ünnepe, hanem az alkotmány megalkotásának ünnepe is. Ezt azért titkoltam, mert nem jutott eszembe az a szó, hogy alkotmány orosz volt. Tehát volt, önök, ez, ő, tehát volt egy... Lett, majdnem egy politikai incidens jelentett. De hogy az, az magyar volt az a politikai tiszt? Csak orosznak átszállta orosz, magát? A orosz. Szovjet volt. Szóviét volt. De annyira, annyira tisztában volt a helyzettel, hogy pontosan tudta Igen. azt, hogy, hogy Igen. elhallgatta Igen, azt, hogy, hogy Gusztus Húz az kotmányunk ünnepe. Igen. Igen. A másik az, hogy egy diáknak, aki így vezetett, mint én, Igen. nagyon jó pénzt jelentett, amikor tulajdonképpen csak transfereket kellett csinálni. Tehát uh -huh. például megjött egy vonalata a keleti pályaudvarra, leszállt egy, egy hatalmas csoport, ezeket át kellett kísérni a déli pályaudvarra, egy busszal, Igen. mert onnan meg mentek földvárra az expresszállóba. És ott már várták őket. ebből a transferből hát két-hármat meg lehetett csinálni egy nap, ami egy elég jó pénzt jelentett. Maradt ön a, a, a turisztika területén? Nem, nem, én gyógypedagógus vagyok, tehát én azóta egészen más területen dolgozom, ez minden esetre addig nem, amíg nem volt családom. Mm. Meg azt szerettem volna még mondani, hogy azon kívül, hogy voltak ezek az expresszálók, szinte minden egyetemi kollégiummal is volt az expressznek szerződése, tehát az egyetemi kollégiumokban is laktak. Például ez az ominózus csoport, aki, ahol majdnem följelentett engem a politikai tiszt, ők például nem is Budapesten laktak, hanem Gödöllel laktak a, az Agrárnak a kollégiumában. De honnan hogy fel akarta jelenteni azért a ez a politikait. A kötelezően ott, amit velük. Hát ugyanígy a, a csoportán. Hogy derült az ki, hogy fel akarta jelenteni önt a politikai tiszt? Elmondta nekem, hogy nincs megelégedve. A végén elmondta, hogy akkor én nem tudtam, akkor, akkor derült ki, hogy ő egy politikai tiszt. Nem mondta ő ezt, csak ezt látszott, hogy, hogy hát ő ezért felelős, hogy, hogy szerintem én felelőtlen voltam, mert nem mondtam el neki ilyen dolgokat. Mert volt valami ilyen fakultatív program, ahova nem akarta csoport elmenni. Székesfehérvár lett volna, hogy Földváról, Székesfehérvára fölmenni. Ezt nem hmm. nagyon akarta a csoport, mert ők akartak a Balatonban, és a politikai tiszt pedig, hát ő volt az egyetlen, aki szeretett volna, és akkor ebből pattant ki ez a botány és mondta, hogy és akkor különben is. A politikai tisztnek mi volt a feladata egy ilyen utazáson, egy ilyen nyaraláson? Szerintem ellenőrizte az ott lévőket, tehát ott viszonylag... Hogy mondjam, mindenki ö, csöndben volt, tehát politikáról senki nem beszélt. Szerintem ők általában tudták, hogy ki az, aki, ja, aki ilyen megbizatással rendelkezik. Nem, ö, nem volt ez kimondva, de én szerintem ők biztosan tudták. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Nagyon szívesen. Két hallás. sokan viszont hálásak. 2407953, illetve 2406953 ezen a számon ma. Az Andóban az Express ifjúság és Diákozási radáról beszélgetünk. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm menet és a hallgatókat, János vagyok. Üdvözlöm, Én A Verőcén laktam. Igen. Hát, illetve Kismaroson, mert aki Verőcén szállt le, a Verőcei Tábornak nevezik, az a, annak volt mit cipni, mert három kilométert kellett a következő így gyalogolni. A nagyon ez Kismaros volt. A Kismarosan Kismarocsán... nézett a kapuja? Igen, pontosan, de a hátsó bejárat, ha ismerős akkor az eléggé problémás volt. Hát én ott voltam gyerek abban a faluban, nagyon sokat jártam oda. Én Igen. láttam illésék indulását. Van is egy lemezik, amin mesélik, hogy ott a lapostetei ház, ugye, Fölmentek, mondjuk, ha felmenni nem lehet, egy csak métrával, meg bőcikelni a cuccot. Ezért egy meséltek, hát jó. Hát ők egész nyáron ott voltak ezekben az években. Igen, e... Én láttam. É... Én nem, mert amikor, igen, egy kicsit később születtem. Gyakoroltak. Én abban a belünk szemben, hát a... itt igazi falusi élet volt, ugye, hát vannak olyan házak, uh -huh. ami valójában pince hatalmas pincekapukkal, fél kilós pince kulcsok és ott rengeteg bor benne, hát az öreg ugye, bort csináltak. Na és ott ők barátkoztak a faluba a fiatalokkal, uh -huh. és hát dibat volt, akkor a pincepartiát vittek, hagymát, szalonnát, délutánunként, beültek a pinceibe, ott voltak asztalok, ettek, ittak, ami beléjük fért, aztán mentek történt meg egyszer, hogy mentek vissza, azt nem találták másnap délszalé a brody hogy, hogy hol a, hol a Brody? És akkor valamelyik eszikből jutott, hogy nézik már meg abba a pincébe. És Aha. valóban a Brody hát ott ötötte az éjszakát a hordók között, mert onnan kimenni, tehát 20 most a pincajtókból Hát jó, hát a hát a nyilván, a kicsit, kicsit, igen, igen. igen. az kicsit ember, hagyom meg a szalonna, az, az nehéz. a Novabor, ami különösen mutított, ami akkor ez a direktör szőlők. Most én 9-10 éves koromtól jártam ott állandóan. Én láttam ennek a felvirágzását, és láttam a hanyatlását uh -huh. a 80-as évek vége felé. Kezdetben hát a saját személy... Én ott nem volt hova menni szórakozni. Igen. Ez volt, pár száz méterre volt. Akkoribb de akkor a... ez jó tett a településnek, hát... Minden településnek jót tesz az, nagyon ha, ha 50 ezer fiatal ott kulturáltan szórakozik, vászkáltak. és kijönnek. Bent, bent nagyon jó élet volt. Hát én ott, ott láttam Temjént, Balás Fecót, többieket. Uh -huh. és nagyon sok koncert volt. Szinte, szinte minden nap volt egy kis színpadot hátul a medencénél. Értem. E, aztán ott, hogy mondjam, Egyszer, ami megfogott engem, majd ott ültünk, beszélgettünk, hát is egy faluban van egy ember, hát itt a faluban volt egy akkor a körzeti megbízott, az bejött egy-egy még a kezdet kezdetünk mondja a évek. Hát jött az igazgató, Feri bácsi, nem mondom a nevét, hát azt mondja, hát te hogy gondolod ezt, hogy bejössz ide egy hát, hát mit fognak szólni te a külföldjéken, menjék haza átöltözni. És haza rendőrt átöltözni, mert hát az, az, hogy néz ki? Na hát később aztán már, már, már nem. Már nem. Aztán később, 15 15 középiskolás korunkban már úgy ránk ragadt ez a kötelező orosz nyelv. Hát az már így csuálkartunk. Tudunk is, beszélni igen. mindenkivel, főleg az orrikásokkal. Aztán beszélgettünk ott arab egyetemistákkal is, külföldiek, franciákkal. Kik itt tanultak, tudtak magyarul. Hát mi ott tudtuk meg azt, hogy ez a belénk táplált ö, szocializmus nem is igazán a legjobb dolog. Mert mi nekünk ugye azt tanították, meg mindenkinek, Igen. hogy milyen jó, milyen szép, hogy itt, hogy itt, itt a legjobb a világon. azt beszélgettünk, hogy ugye itt maradtok majd, és érte, á, nem. És akkor ugye elkezdtek mesélni, hogy a világ azért nem is olyan. És ezt máshol nem lett, akkoriban megtudni. Értem. És akkor ezt nem lehetett máshol megtudni, hogy ott kezdtünk odafigyelni arra, hogy tényleg a világ nem olyan szép, mint ahogy akkor is, és most is tekünk itt, elmondják, hogy itt milyen az élet, milyen gyönyörű. Hát nem olyan volt. Köszönöm szépen, nagyon hogy nagyon ezt elmesélte, János. Igen, igen viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 07 95 3, de 24 06 napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözöm! vagyok! Jó napot! hallgatom. Novák Rudi kollégám, barátom beszélt az előbb a belföldi turizmusról. Igen. Jó magam pedig közel 20 évig az Express nemzetközi igazgatója voltam. A mindenségét. És köszönöm, hogy foglalkoznak ezzel a témával. Meséljem. Egy pár kiegészítőt nem a belföldén, hanem a nemzetközi témáról. Uh -huh. Ugye arról volt szó, hogy az express csak csoportos utakat. Igen, terve. igen, ezt én gondoltam, hogy ez így ebben, van. Ebben valóban az IBUS mellett, majd későbbiekben a COP turist, Volanturist, Maléverturc, Budapest turist mellett talán az egyik leginnovatívabb cég, cég volt. Az utazáshoz szükséges devizát, igen. azt nekünk kellett kitermelni. Nem kaptunk az államtól pénzt. Igen, ezt kérdezni is akartam Novák úrtól is, hogy hogy, hogy hogy ment az elszámolás, hogyan tudták működtetni a vállalatot, és egyáltalán honnan volt pénz. nagyon erős volt az Expressnek elsősorban Nyugat-Európában, de a világ szinte minden részéről a turisztikai idegenforgalmi kapcsolata. Értem. Ebből a kitermelt devizából mi talán nagyobb hányadót használhattunk fel a fiataloknak, mint a többi utazási iroda. Erre már pontosan nem emlékszem. De azt tudom, hogy mi voltunk az első olyan magyar cég a 80-as évek közepén, aki a saját kitermelt devizából további forintért vásárolt dollárért, vettünk 6 darab nyugati autóbuszt. Ez igen. Ezek a BOVA buszok uh -huh. nagy örömömre és nagy bánatomra még ma is privát vállalkozóknál felelhetők. Már külföldre nem járnak. Óriási dolog volt, de nekünk volt erre egy kreditünk, egy hitelünk, ezt vissza kellett fizetni. Ezért ezek a buszok szinte csak Barcelonába, Costa brava messzebb Spanyolországba, akár Malagába, Isztambulba jártak, hogy fussák a kellő kilométereket, és termeljük a pénzt. Uh -huh. Akkoriban elképzelhetetlen volt az, ami mondjuk a, a 21. század turizmusában azért elő-elő hogy csoportok ott maradnak Egyiptomban, hogy a, a légitársaságot hagyja, a csomagokat. E, a... Nézd, az én, ha szabad így fogalmaznom, karrierem alatt ilyen nem fordult elő. Uh -huh. Egyszer volt egy gond, Rátapintot, Egyiptomban megdöntötték Nasser elnököt. Igen. És egy csoportunk volt. Akkor még volt Dunai Tengerhajózási Társaság, és egy hajó Alexandriából Ciprusra elvitte a csoportot, és onnan repülővel hazahoztuk. Értem. Ez, ebben azonban intézkedni kellett. Még egy dolgot szeretnék elmondani. És volt talán egy tragédia is, tragédiás, ami az önök kollégáit érintette, amikor egy Isztambulba tartó repülő leszállás közben lezújtott. is volt. Bizony Bukaresben szálltak le. A belföldi igazgató helyettes kollégám volt uh -huh. éppen ebben a csoporttal. Szerencsére nagy részt, ha szabad így fogalmaznom, bár nem szép, de túléltek. Uh -huh. A nagy nagyrészt nem volt szép. Igen. Uh, Két dolgot szerettem volna még mondani, az egyik... Hallgatunk még. A közgazdasági egyetem, műszaki egyetem, orvostudományi egyetem, agdáregyetem hallgatóinak a nemzetközi tapasztalatcseréke szükséges egyéni utazásaikhoz, a nemzetközi szervezetekbe való belépéshez mi biztosítottuk a devizát. Uh -huh. Mi hoztuk be Magyarországra az ICIC igazolványt, ami a mai napig a nappali tagozatos felsőfokú hallgatók, főiskolai, egyetemi hallgatók utazási kedvezményeit tartalmazza. Értem. Mi hoztuk be a JUSZ-hozt uh -huh. és a mai napig az Express utódjaként Magyarország Ifjúsági Házak tagja annak a Nemzetközi Szövetségnek, amelynek több mint négy és fél ezer szállodája van. Ezek mind persze Uh -huh. nemzeti vonalom mennek, és egy nemzetközi szövetségbe tömörülnek. Drága úr, nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Azt gondolom, hogy, hogy ha Isten nagy lesz még anno Budapest maraton, vissza fogunk erre térni, mert azt gondolom, hogy nagyon sok hallgató maradt ki a mai műsorban, akiknek nyilván voltak még élményeik az Expresszel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy nem hagyhatjuk ezt annyiban. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, viszont, a, hallásra. viszont hallásra. És a hallgatóknak köszönöm szépen, köszönöm Árva Brigitta szerkesztőnek, kemény Dánielnek, és Máriának, hogy a telefonokat kezelte, Daninak, hogy a gombokat fényesítette, hamarosan Bolgár György lép színpadra, itt Verőcén, Banksonted Miklós hallották, egy hét múlva találkozunk a viszonthallásra.